Capitolul 5. Văzând mulțimile, Iisus s-a suit în munte și așezut și ucenicii lui au venit la el. Și deschizându-și gura, învăța zicând, fericiți cei sărași cu duhul ca lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, ca aceia se vor mângâia. Fericiți cei blânzi, ca aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, ca aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, ca aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema, fericiți cei prigoniți pentru dreptate, ca lor este împărăția cerurilor, fericiți veți fi voi, când vă vor ocărâși și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind din pricina mea. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri, că așa au prigonit pe prorocii cei dinainte de voi. Voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? De nimic nu mai e bună decât să fie aruncată afară și călcată cu picioarele de oameni. Voi sunteți lumina lumii. Nu poate cetatea să se ascundă când stă deasupra muntelui. Nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Să nu socotiți că am venit să stric legea sau prorocii. N-am venit să stric, ci să împlinesc, căci adevărat, zic voi. înainte de a trece cerul și pământul, o iotă sau o certă din lege nu va trece până ce se vor face toate. Deci cel ce va strica una din aceste porunci foarte mici și va învăța așa pe oameni, foarte mic, se va chema în împărăția cerurilor. Iar cel ce va face și va învăța acesta mare se va chema în împărăția cerurilor căci vo, Că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Ați auzit că s-a zis celor de demult să nu ucizi, iar cine va ucide vrednic va fi de o sândă. Eu însă vă spun vouă că oricine se mânie pe fratele său vrednic va fi de o și cine va zice fratelui său Raca vrednic va fi de judecata Sinedriului, iar cine-i va zice nebunule vrednic va fi de ghiena focului. Deci dacă îți vei aduce darul tău la altar și acolo îți vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo înaintea altarului și mergi întâi și împacăte cu fratele tău și apoi venind adu darul tău. Împacăte cu părâșul tău de grabă, până ce ești cu el pe cale, ca nu cumva părâșul să te dea judecătorului și judecătorul slujitorului și să fie aruncat în temniță adevărat Greiție, nu vei ieși de acolo până ce nu vei fi dat cel de pe urmă bani. Ați auzit că s-a zis celor de demult să nu se vârșește adulter. Eu însă vă spun vouă, că oricine se uită la femeie poftindu-o, a și săvârșit adulter cu ea în inima lui. Iar dacă ochiul tău cel drept te smintește pe tine, scoate-l și aruncă-l de la tine, căci mai de folos îți este să piară unul din mădularele tale decât tot trupul tău să fie aruncat în genă. Și dacă mâna ta cea dreaptă te smintește pe tine, taie-o și o aruncă de la tine, căci mai de folos îți este să piară unul din mădularele tale decât tot trupul tău să fie aruncat în ghenă. S-a zis iarăși, Cine va lăsa pe femeia sa să-i dea carte de despărțire. Eu însă vă spun, vouă că oricine va lăsa pe femeia sa, fără de cuvânt de desfrânare, o face să se adulter. Și cine va lua pe cea lăsată să vârșește adulter. Ați auzit că s-a zis celor de demult să nu jur strâm, ci să ții înaintea Domnului jurămintele tale. Eu însă vă spun, vouă... Să nu vă judec, jurați nici de cum, nici pe cer, fiindcă este tronul lui Dumnezeu, nici pe pământ, fiindcă este așternut al picioarelor lui, nici pe Ierusalim, fiindcă este cetatea marelui împărat, nici pe capul tău să nu te juri, fiindcă nu poți să faci un fier de păr alb sau negru. Și cuvântul vostru să fie, ceea ce este da, da, și ceea ce este nu, nu, iar ce e mai mult decât acestea, de la cel rău este. Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, eu însă vă spun vouă, să nu stați împotriva celui rău, iar cui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt, celui ce voiește, voiește să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa iar de te vasili cineva să mergi o milă, mergi cu el două. Celui care cere de la tine, dăi și de la cel ce voiește să se împrumute de la tine, nu-ntoace fața ta. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Iar eu vă zic vouă, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă mă faceți bine celor ce vă urăsc, și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. Ca să fiți fii tatălui vostru celui din ceruri, că el face să răsară soarele peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepti. Căci dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veți avea? Au nu fac și și același lucru? Și dacă îmbrățișați numai pe frații voștri, ce faceți mai mult? Au nu fac și păgânii același lucru? Fiți dar voi de săvârșiți, precum tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este.